Розділ двадцять третій «Що, що ви надумали?» – перепитав банкір. Унизу за вікном тихою головною вулицею Ріджоя, штат Нью-Гемпшир, час від часу проїжджали машини. У банкіровому кабінеті на третьому поверсі, на обшитих сосновими панелями стінах, висіли літографії Фредеріка Ремінгтона і збільшені фотознімки, що відображували роль самого банкіра в місцевому громадському житті. На столі лежав прозорий пластмасовий кубик із запресованими фотографіями його дружини і сина. «Виставити наступного року свою кандидатуру до палати представників», – повторив Грег Стілсон. На ньому були штани кольору хакі, голуба сорочка із закасаними рукавами та чорна краватка з голубим малюнком. Здавалося, він у цьому кабінеті якось не на місці, так, наче першу ліпшу мить, він міг підхопитися на ноги, і почати безцільно трощити все, що там було. Перекидати меблі, жбурляти на підлогу Ремінгтонові літографії в дорогих рамках, здирати з карнизів штори. Банкір Чарлз Чак Гендрон, президент місцевого клубу Левів, засміявся. Хоча й трохи невпевнено. Стілсон умів змусити людину почувати себе невпевнено. У дитинстві він був досить хирлявим – і тепер любив казати, що його мало вітром не здувало, одначе зрештою батькові гени взяли своє. І сидячи в кабінеті Гендрона, він дуже скидався на чорнороба з нафтових промислів Оклахоми, ким і був колись його батько. Почувши смішок Гендрона, він нахмурився. «Я до того грех, що Джордж Гарві може мати з цього приводу свою думку, га?» Джордж Гарві не тільки стояв за лаштунками політичного життя міста, але й був хрещеним батьком Республіканської партії в Третьому виборчому окрузі. Джордж не скаже ні, спокійно промовив Грек. Чуприну його вже припорошила сивина, але обличчя раптом стало точнісінько таке саме, як у того молодика на фермі Вайові. Проте голос звучав терпляче. Джордж стоятиме збоку, але з мого боку, ви розумієте. Я не наступлю йому на мозолю, бо буду незалежним кандидатом. Не стану ж я ще 20 років удавати з себе хлопчика і лизати чужі черевики. Чак Гендрон нерішуче сказав, «Ви, мабуть, жартуєте, Грек». Грек знову нахмурився, тепер уже застережливо. Чак, я ніколи не жартую. То люди, вони думають, що я жартую. «Юніон-лідер і оті крикуни з «Дейлі Демократ». Вони думають, що я жартую. А ви поговоріть із Джорджем Гарві. Спитайте його, чи я жартую, чи роблю діло. Та й ви самі мали б знати мене краще. Зрештою ми разом ховали деякі кінці у воду, хіба ні, Чак? На похмуре обличчя Грега набігла погрозлива посмішка. Погрозлива для Гендрона, бо той таки дав Стілсонові втягти себе в деякі махінації з будівництвом. Вони взяли на цьому добрі гроші, а тож ж узяли і не про те мова. Але було кілька обставин, що не дозволяли вважати забудову Санінгдельської території, а як по правді, той Лорельської також. Ну, скажімо, цілком законною. Приміром, довелося підкупити інспектора екологічної служби. І то ще не найгірше. З Лорельською територією справа застопорилася через одного старого, що жив за Ріджуейським шосе і ні за що не хотів продати свою ділянку. Отож, для початку кільканадцять його курчат здохли від якоїсь загадкової хвороби. Потім згорів сарай, де він зберігав картоплю. Потім не так давно, коли старий поїхав у неділю навідати свою сестру, що жила в притулку в кіні, хтось перемазав лайном вітальню і їдальню в його домі. І тоді старий таки спродався і виїхав. А Лорельська забудова нарешті стала дійсністю. Та було і ще одне: в околиці знов з'явився отой горлоріс на мотоциклі Санні Елімен. Вони з Грегом задушевні приятелі, і коли про це ще не говорить ціле місто, то тільки тому, що Грега звикли бачити в товаристві всяких патлатих хіпі, гомиків, хуліганів, мотоциклістів. Це ж бо він заснував наркологічний консультаційний центр і запровадив у Ріджуеї досить незвичайний комплекс заходів щодо юних наркоманів, алкоголіків і дорожніх хуліганів. Замість того, щоб штрафувати і ув'язнювати, міські власті почали використовувати їх на різних роботах. То була Грегова ідея. Ідея зовсім непогана, і банкір один з перших це визнав. Почасти завдяки їй, Грега і обрали мером, але оце, це ж чисте безглуздя. Грег сказав ще щось. Гендрон не дочув. «Пробачте», – мовив він. «Я спитав, чи не погодилися би ви стати організатором моєї виборчої кампанії», – повторив Грег. «Грег». Гендрон мусив прокашлятися і почати знову. «Грег, здається, ви не розумієте. Від третього округу в палаті представників у Вашингтоні засідає Гаррісон Фішер. Він республіканець, людина шанована, і, як я розумію, засів там навічно. Нічого вічного не буває, заперечив Грек. А от Гаррісон з Біса близький до цього, сказав Гендрон. Спитайте в Гарві. Вони разом ходили до школи. Мабуть, десь року 1800-го. Грек пустив повз вуха цей тонкий дотеп. Я назвуся самотнім лосем чи ще якось... І всі подумають, що я просто блазень. А кінець кінцем під сміх усього доброго люду третього округу я в'їду у Вашингтон. Грег, ви збожеволіли? Грегова посмішка миттю зникла, наче її ніколи й не було. Обличчя його страхітливо змінилося. Воно нараз застигло, а очі викотились так, що стало видно білки. Я котов коня, що ткнувся був мордою у гнилу воду. Ви мені краще такого не кажіть, Чак, ніколи. Банкірові стало зовсім зле. Пробачте, Грек, я просто... Ніколи більш мені такого не кажіть. Якщо не хочете, щоб одного дня біля вашого смердючого імперіала вас зустрів Санні Еліман. Губи Гендрона заворушились, але з них не злетіло ані звуку. Грек знов посміхнувся. І то було так, наче сонце пробилося крізь лиховісні хмари. Ну гаразд. Не треба хвицати копитами, нам же разом працювати. Грег, ви потрібні мені, бо знаєте всіх до одного бісових ділків у цій частині Нью-Гемпширу. Коли ми розкрутимо колесо, нам знадобляться великі гроші. Отож, я думаю, доведеться пустити вхід помпу. Час мені вже вийти на простір цілого штату, а не тільки Ріджуея. Гадаю, півсотні тисяч доларів вистачить на те, щоб угноїти місцевий ґрунт. Банкіра, який уже чотири виборчі кампанії працював на Гаррісона Фішера, так вразила Грегова політична наївність, що він спершу і не знав, як вести розмову далі. Нарешті сказав, «Грег, ділки дають гроші на виборчі кампанії не з доброти душевної, а тому що переможець потім має чимось їм відплатити. Коли сили кандидатів приблизно рівні, ділки поставлять на будь-якого з них, аби тільки він мав шанси на виграш». Бо якщо він і програє, його спишуть за графою накладних витрат. Головне – це мати шанси. А Фішер – вічний фаворит, – підказав Грег. Тоді видобув із задньої кишені штанів якийсь конверт. Може, захочете поглянути? Гендрон із сумнівом позирнув на конверт, потім звів очі на Грега. Той заохотливо кивнув. Банкір розкрив конверт. Після того, як він хрипко хапнув ротом повітря, в обшитому сосновими панелями кабінеті надовго запала тиша. Її порушувало тільки ледь чутне годіння електричного годинника на банкіровому столі та ще шипіння сірника, коли Грек запалював сигару. На стінах кабінету висіли літографії Фредеріка Ремінгтона. У прозорому кубику виднілися сімейні знімки, а на столі лежали фото банкіра, де його голова була уткнута в стегна якоїсь молодої чорнявої жінки а може й рудої, бо на чорно-білих зернистих відбитках важко розрізнити колір волосся. Але обличчя розрізнялося виразно. То була аж ніяк не банкірова дружина. Дехто з жителів Ріджуея одразу б у ній офіціантку з придорожнього кафе Бобі Стренга в одному з сусідніх містечок. Знімки банкіра, де він уткнув голову в стегна офіціантки, особливої небезпеки не становили. Її обличчя було виразно видно, а його ні. Зате на інших навіть банкірова бабуся легко впізнала б його. На тих знімках Гендрон і офіціантка демонстрували цілу серію сласних утіх. Може і не всі позиції Камасутри, але декотрі, напевне, ніколи не фігурували в розділі «Сексуальні стосунки» посібника з гігієни для ріджуейської середньої школи. Гендрон звів очі. Обличчя його зрошував під, руки тремтіли, У грудях шалено калатало. Він злякався, чи то не серцевий напад. Грек на нього й не дивився. Він утупив очі за вікно на ясно-блакитний клаптик неба між двома будинками. повіяв вітер перемін», – промовив він з відчуженим і зануреним мало-немістичним виразом обличчя. Тоді обернувся до Гендрона». А знаєте, що дав мені один з тих наркоманів у консультаційному центрі? Чак Гендрон тупо похитав головою. Тремтячою рукою він масажував лівий бік грудей. Про всяк випадок. Очі його раз у раз поверталися до фотографій. Кляті фотографії. А що, як зараз зайде секретарка? Він облишив масажувати груди і почав збирати знімки і застромляти їх у конверт. Червону книжечку голови Мао. Сказав Грек. З його опуклих грудей вихопився смішок. Колись вони були такі ж хирляві, як і все тіло, і це викликало в мало необожнюваного ним батька майже огиду. І там є один афоризм. Я не пригадую дослівно, але десь ніби так. Людина, що почула вітер перемін, має будувати не захисток, а вітряк. В усякому разі суть така. Він нахилився вперед. Гаррісон Фішер – невічний фаворит, він уже колишній. І Форд колишній. Маски колишній, Хемфрі колишній. Чимало політиків по всій країні, і дрібних, і великих, прокинуться другого дня після виборів і побачать, що вони вимерли, як птах і дронти. Грег зблиснув очима на банкіра. «Хочете побачити нову хвилю? Погляньте на отого Лонглі із штату Мен. Республіканці висунули Ервіна». Демократи висунули Мітчела, а коли полічили голоси, обидва дуже здивувалися, бо народ узяв та обрав губернатором якогось власника страхувальної контори з Люїстона, що не захотів пристати ні до тих, ні до тих. Тепер про нього говорять як про темного коника, що може піднести сюрприз, і на наступних президентських виборах. Гендрон і досі не міг говорити. Грек глибоко вдихнув повітря. Вони всі вважатимуть, що я просто блазень, розумієте? Вони і Лонглі мали за блазня. А я не жартую. Я будую вітряки. А ви будете постачати будівельні матеріали». Він замовк. У кабінеті знов запала тиша. Тільки ледь чутно годів годинник. Нарешті Гендрон прошепотів. «Де ви взяли ці фото?» «Діло рок Елімена?» «Та пусте. Нема про що говорити». Забудьте про ці фото. Залиште їх собі. «А в кого негативи?» «Чак!» – переконливо промовив Грек. «Ви не розумієте. Я пропоную вам Вашингтон. Яка перспектива чоловіча. Я навіть не прошу вас викладатися на всю кампанію. Як я сказав, мені потрібне лише відро води, щоб запустити помпу. А коли запустимо, гроші плавом попливуть. Ви знаєтеся з грошовитими людом. «Обідаєте з ними, граєте в покер, даєте їм позики під проценти, які вони самі називають. То ви знаєте, як заклацнути на них наручники?» «Грек, це ви не розумієте, ви не...» «Отак, як я щойно заклацнув їх на вас», – докінчив Грек. Банкір дивився на нього знизу вгору. Очі його безпорадно бігали. Грек Стілсон подумав, що Гендрон схожий зараз на вівцю, яку ведуть до різниці». 50 тисяч доларів, сказав Грек, знайдіть їх. Він вийшов і тихенько причинив за собою двері. Навіть крізь товсті стіни Гендрон чув його розкотистий голос. Грек гомонів із секретаркою. Секретарка – пласкогруда 60-річна курка хихотіла хотіла з ним як школярка. Він такий блазень. Саме ця якість плюс ота його програма боротьби з юнацькою злочинністю зробили Грега Стілсона мером Ріджуея. Та народ не посилає блазнів у Вашингтон. Чи, скажімо так, не посилав. Але то вже не його клопіт. Його клопіт 50 тисяч доларів на розгортання виборчої кампанії. І Гендрон подумки закружляв навколо цієї проблеми, як дресирований білий пацюк навколо тарілки зі шматком сиру. Ну, це ще можна зробити. А тож як так можна, та чи буде на цьому кінець? Білий конверт і досі лежав на столі. Банкірова дружина з усмішкою дивилася на нього із прозорого кубика. Гендрон схопив конверти, запхав у внутрішню кишеню піджака. То була робота Елімана, напевне його. Винюшив якось і зробив знімки. Одначе, напровадив його на це Стілсон. А зрештою, може він не такий уже і блазень. Його тлумачення політичної ситуації – що склалося на рубежі 75-го і 76-го років, аж ніяк не позбавлене глуздо, будувати не захистки від вітру, а вітряки, яка перспектива чоловіча, але то не його клопіт. Його клопіт 50 тисяч доларів. Чак Гендрон, президент клубу Левів і загальний улюбленець, торік у міській святковій процесії на 4 липня він їхав на куметному маленькому моторолері. Дістав з верхньої шухляди столу жовтий діловий записник і почав накидати список прізвищ – дресирований пацюк за роботою. А внизу на головній вулиці Грег Стілсон задар обличчя проти щедрого осіннього сонця і привітав себе з добре зробленим ділом. Чи, принаймні, з добре розпочатим».